سوره ممتازہ مخه صورت کې د منافقان شو دې صورت کې ځورناور کئ چې د کافرو سره داسې ماملمه کوئی چې هغه نه ده نه پاک بوې کار کیږي حدیثو کې تفصيلي واخيرا جنگ بدر چې کلوشو دډرو ساابو بال بچ اغ مې کې پاد شوو دااک سرو کسانو پهلوانو غی به د بال بچ خیال ساتو او د باید ساابو دار نو بالبچ بچ د پادشیو یو پای کې حتیبینی اببل تاو داغ بال بالبچ پی شوو مګې کې رشداری نو. د سره غم سوچو چې را په बाल بچمی کافر ظلم زیاته کوي نديسه ولار اختیارو ما چې دا کافر زماده بچو سره نرمي وکي نباخبل خیال کې یو وخت یولې کو خد کې داولې کل چې ګوره خیال ساتي نبی علی السلام صاحب هرې طاقت منزلن قریب دی چې پتا سملو کی نو مقصد خداغي یې ورو نو و زاهر دا خط داو چه راز پک پا پاش که د دا زاهر اللہ تخوخ نو خط زنان لور کو اغیخ پل و کمسو که بن کو کافیر روڑو روزی خاخ مقام طورسی دن نبی علیه السلام تا الاوحی اکڑا حضر زبیر دننننہو حضرت مقداد علی رضی اللہ عنہم دای ولی گل چلاڑ شی روزی خاخ مقام کی و زنان دن خط سره دی راوڑی دو چلاڑو دو چلاڑو زنات خط رواخلا اگه ماسر و خط نیشه انکاریو کون آلی سیبتور رویستو دا اللہ پیغمبر درونو یا به بخط راکے یا بدا نفیتور و انسر و سوما چپوشو چو سر انسر و سی کمسی کولاو کلیو دا گین خط پرانا سوری کولا خط کی داو دا دا حاتب بینی بلتا ترف نده خط چراغ عمر سی بولیدو توری لاسکی و آغستو دا خون منافق دے سر دی پرکو نبی علی لا لا لا ایت وللا بدر دې بدروالونه دې بدرواله بارکه الله یې چې اے معلومه شي ته مستاظ زلا سنه کارامن صدرې هغه ته پوس کو نوي دا الله په امر قسمي خردو منافق نه مخدامه دل کړي وا چې د مؤمنانو دبدبا غوتا اخکار شي نغه مرعوب شي چې ر بیا را به څکل شو هغه ودا فهم کی چې دا زمون خیر خوا دي نو زماده په اړ په خیال کړي نو الله پاک د ایتونو ورولېګل مؤمنان یې داسې کارونه نه من کړل چې پای کې د مسلمانانو کمزوری معلومې او مؤمنان د کاف ایرانو تعلق نه او د غیر دوستانی نه مننه کوی تاسو به اغه ته خپل دوستیم نه کار کوي مساور تعلق او دوستي ده اوداری مثال بیان کو وقید ابراهیم علی السلام سره وګوره ابراهیم علی السلام بایکاټ نه نه کړی تاسو هم بایکاټ وګی او بیا اصل لاو رکو دو قسمه بیانې د کافرو بای سره معاملات روا ده چې تاسو دین ته نقصان رسې بای سره معاملات روا ده چې تاسو په دین باندې کې نقصان ورکئ یا یو الله دې نامونو ایمانوالو لا تدخلو دوی منا سي سما دشمنان او دشمنان اولیاء دوستانو تلقون اليم غزوې تاسو هغه تاسو وقد كفروا حال داري چي كفر كر دي مې ما جاءكم پای کتاب سيرغل لتا اوس دا علي کتاب کافر دي او تا سر دوستانه کوئی نامه دا کوئی داغو سر دوستانه ما کوئی او داغی سره تعلق مساتیں او داغی دو تبعد ال بیان کو یو الا سوجو وقد كفروا بما جاءكم كفر کرده په باغ چې راغله تاسو ته زکات اندري شي زمدا یو خریجون رسولا او باسي پیغمبر پیغمبر او باسي دا علت ده په اړه تبعود لري دریم وياكم او باسي تاسو انتم من بالله ایمان لري په الله څو رب دې کچري ته سوچ او تری یاد کوونکی زماد دجنده وې ابتغام مرزواتي او د پاره د کوشش تر زمونتي اجازه نو توسرونه لېهم تاسو پټویاږي ته تا بالموذ دوستي دامه کوي کوانا عالم زمپوا به ماخ بيدم باغې تاسو پټکلیا جګاره کوي چا چې خدای ستاسو نه پقذ ولل سبيله خطا شوني غیره قیامت پورې تایپ سره څوک دوستانه کار کوي ده ذنیر لار نه خطا دي سزور ملت دي دا يس خفوقم ک بیا می کافر تاسو یكونو یكونو لكم ادا کی, کی تاسر دشمنان پنزم و یبسطو الیکم او ورزیتو اسن اوغدیتو اسن ایریم لاسن خپل او لسنتهم جب خپل بیسو په کلمه بدا او ودنو او خخ لو تکفورون چتاسو کفرو کین لن تنفاكم چلیں پیدا نظر کے تاؤس ارحاموكم قلولی ارحامو استاسو ولا اولادوكم او نا استاسو تاؤسو ازمنگا اولو عیال لے دا غیدو جن دا کار کر دا پیدا نراکی ورد قیامت یوسیلو کوم پی سره کیا اللہ استاسو منز کیا الله پاملو سو دے خبر بکتی دن کے قد کانت لکم دا مثال دی گر قیدی برایم السلام د ابراهيم عليه السلام شان بې کار و کوي او راغه د خپل ځار نه بې کار کړه قوم نه بې کار کړل نه ته د خپل قوم نه بې کار و کوجې سبب دین نه دي استه تاصلره وسطن حسناتن طریقه خو ابراهيم اپ باندې ابراهيم عليه السلام کې اگسان ماوج سراदन اسقالو لقوم کلچوي لي ودي خپل قوم نه تا ان براو منكم ايو بيزار استسنہ ان نا براء او منکم منګ یو بهزار ساسو او دا غنا تعبودون دا غ تریخو چې باندې کوئی بهال نا کفر نا بكم من انکار کوم ساسو دوستای کفر نا بكم منګ انکار کوم ساسو دوستای بابا بہن ناو او ساسو من کی دشمنی وال بغزا <سؤال> او تر بغنی کینامه سو پ بغ او کنا شو خکاره ش او ساسو من کې دشمنې پ بغدو او طرګنی می شو یعنی منږستا سره په بغز کیو دشمنې ک ح تو مننو تر دی چې ایمان وړ پله یواځېله فلیبراه مګ نه دبراه م سرله پیابی خپل پلار ته لا فرن نه لک خاامخه بخه به غړم تازه او معاملے کولکمین من اللہ مین شی او مالک نیما تا درا مین اللہ دا زاب دا لانے یی شی زو تا در واق دار دا اللہ دا زاب نه بچکم اے زمنگرا وا پتا مو تو کول کړ دے او تا ترا ګرځم او تا دې زمنگراتل اے زمنگرا وا نمګر دے مون فتن کمزوری د پار د کافIron ور بخنو کی مون تا زمنگر وا یقیناً تو غالبی وحب حکمتن والا لقد قانا لکم شتی تاسل را فیهم پذیبراہیم علیہ السلام کی عصواتن حسنا طریقہ خور اغا چالا چاکیز ساتی دالنا دورت داخر ومیتولنا او چسوک چوارید دالانا پاین اللہ بیشکالنا اغدب پروان اوستا علی شوی اصلا جلا بینکم دو سگدو قسمونو بیانائیں که باج کافیر داسې دي چې دا غي سره مامله جايز ده چې تاسو اور لوځه او تاسو د دین ته نقصان رسي باج کافر داسې دي چې دا غي سره مامله روانه ده چې هغه سره جنگ کوي او د دې بیان کوي اصل الله او نه زي چې الله یې جلب مو غرزای سا سو منس کی او مابین دا آکسانو کی عادت منو چې تاسو سر دوشمنی کړدا محبتن دوستي چې تاسو دوستان کی زګا لوز بو کې جنگ نه کو لوز بو کې دنه دن نقصان نور کو والله قدیر اللہ دې قدرت والا الله دې بخون ګور احم کون کے نمنه کې توسل را الله دا چې جنگ نه کې توسر په دین کې وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ او نو باې تاسو د کورنوستاسو نه من ک الله تاسو ان تبر روم چې سان کوی دو سره او تې ل ساب کوی دو سره دوونه الله نه من کوئ بشک الله خوښین ساب کوون کې ان نه معنا کوم الله تاسو د سان نهقاتهلوکم في دینو چې جنک سا سره پهین کې په آخر جوکم استلی تاسو وزوار علی اخراجکم امداد کړه ده علی او مخالفت کړي دي ساسو علی اخراج وکوم په یسو ساسو تضاور سله کی چاله راشی په مخالفت سره او تضاور سله کی چلام راشی په معنی امداد سره ولن اكون زهیرن للمجرمین ان ذات کون کې دلتا اعلی راغله معنی مخالفت وزوار علی اخراج وکوم او خلاف وکړه ده ساسو پو ایستو استادو نه الله تعالی تاسو د دینه بندي ان تولوهم چې دوستیو کې جو سره او چا چې دوستیو غوډیو سره دا ګسان زالېمان دي یا ایه الذین امنو دا قید ذکر کوي قانون ذکر کوي د پاره د اغا مهاجر او مومنانو زنانه د اجرته کو کافر او نراله سو سفاله مداری باره کی مسلمانان ته قانون ذکر کئ شدا کافر ته ما بس کوئی یا یو الزی نامه ایمان والو کله شریستاوستا مومنان خدی مهاجرات انجرت کون کی کافرون نفهم تهنهن امتحان کو بډیو بیان ته نواخ لئی ها شد مومنان دیو کنه دی الله علم بیمانین الله په دې ایمان جزایری دعوید ایمان اکران فاقیمان باورک کوي نفین علیم تو هنہ کتاس و پوشی پدیم مومنان چی مومنان دی پلا ترجعون نمو اپس کوئی دا کافروتا مومن خضب کافر تو نمو اپس کوئی لا هنہ حلو اللہم ندا مومنان روادی کافرون لرا ولا هم یہ حلون لہن او نکافر روادی مومنان خضل لرا داغیل غیل نذیروا واتو مانفقو اور کوئی کافر ہوتا اغه چې خرج کړی که دا غیل نه مہر راوړي نه مارو ته واپس کړي جو ساس مارول نه مارو او دا مومنه دا مسلمان نشي د استاد څخه نکانه کی ولا تم سکو بیسمل کافر او م بندوي زنانا پنیکادو کوفر ولا تم سکو سو وا تو مان بقو ولا جنع علیکم انشت گنا پتاسو انتن کیو نا چنیکا کوئی دوسرا دغه زنا نه حجرت یو کو مار واپس کین دسر نکاو کین ازات تمون نا چور کوئی زرا مارو نه داوی ولا تمسکو بیسمل کافرین ولا تمسکو او مساتین کافر الرا بیسمل پنی کافرین پنیکا پا گوٹا دا کفر مسا تی دیو لرا ولا دنسکو بیسمیل کافر او مسا تی پنکادا کافر او پا گوٹا دا مطلب سده مسا تی کافر او لرا چه اسمت داغی راشی زنانا کافر ادا نزان سارے سره تا چې داغی اسمت راولی کافیر اما پاکوار کافیر اپریدا مسا تے دیولارا بیسامل کافیر پاغنکا دا کفر دا کفر پا نکای مسا تا چو دا کافیر دا تی پا نکا کی ساته ندا مسا تا او پا دیبانی آمینین دا نبی علی السلام صاحبو حضرت عمر ادنون چه اسلام راولو ندا دوی بیانی کافیر اغد ونه پری خودي او بکر دنهو چې کلم شرب اسلام شو داخله کافيره و نه لې پری خوده الې مې ساته چې کافيره ده پنيکاه د کفر مې ساته کافيره ده او تو سره په خپل نکاح کې ساته دا تعال نظر و والاتم سکو باسمل کافره او م ساته ها باسمل کافره په د کفر د کفر په نکاح م کافر چاګه کافر دا او ته په نکاح کې ساتي دا مزا دا والا تم سکو او مزا دینې کا دا زرنانو چاګري کافری دا یې نکاح م ساتي باندې کوي وصلو مان فقطم او تاسو غاړو کافرون هغه چې لهولې تاسو دستاسو ځانانه کافرو تلاړه ما وړو ناغ لکه ځناو خو کاف خمال میرااکه د ځ ماری دروړی دا, دا رالهلیګول سلو او غواړې کافر مع پهکوو هغه چې غرج کړي دي هکه د کافرو ځنا نه راله او مالی تر راونه اوغو به د خپل ما مطالبه کوې یره ځانانه خو سرمانه شو د ستاسو د خمال داله کوي ظکوم دا تاسویم حکم دا الله دی سله کې الله تعالى بول ایک متن والا وین فاتکم کلاڈ ش استاسونا شیو من ازواجکم یوشے ذنانو استاسونا کستاسو خذ ال تلاڈشی کافر ہوتا استاسو خذ لاڑ مال دنیوڑو او مال کافر درنکو وین فاتکم او گچری لاڈش استاسونا شیو من ازواجکم یوشے ذنانو استاسونا لادشی کافیرو تاو مالویسی اوز بسک کوئی مالا غدر کئی نو فاقبتم او پس وار راگستاسو فاقبتم وار راگستاسو یعنی غنیمت مواصل کو کافیرو بانی املوکلو داگی نو خدر آوستی اگی مار راوڑو نو دگا ماروست کافیرو نمار کوئی دگا مار چال آوڑ کئی داتلهنا ضبط واوم وررک اقسانو تا چې تللی دغی بییانې مسلمان پهکو پهشان پا دغې چې خرچکنی تاسوو کې چې د کو مسلمانانو خ تللی ماری وړ د د کافرو و د مار رااخلی د مسلمانان ل وررکئولې دا حق د کافرو کېدو په کافررو ما د دو مار پورې دهغې په مقابله کې دطغه شو تهله نوې کېله نه غزات انتم بی مومنون جتا سو باغ ای ایمان را وډی یایو نبیو دا بل قانون ذکر کین د فارز زنانو د بیات د فارز هغه چا چې په اسلام کې داخلي ها کمې زنانا چې اسلام کې داخليږي داغي داخلو د طریقه را تاسولوږي ای ایمانوالو اذا جاء کل مومنات کل شرایشتات مومینان زنانا بیات کیتا سرا بیاد که پده اللہ یو شرکنا چه شرک بنا جوڑی دا الله سره زر بار و علا یسرکنا او بیاد که پده چه غلا بنا کئی و علا یدین او زنا بنا کئی و علا یقتلنا اولادهن صدورم او نبو اجنی خبل بچی او پینزم و علا یدین او راتل بنا کئی بی بہتاین پدر ہوگو چه جوڑی دے لرا بینائی دین نوار جوڑین چه جوڑی دے لرا لا سنو د خپو کې په منځ لاسنو د خپو کې د خپل طرف نه حې نی د غځې جوړی دررو شپغم د والی سی نهکه او خلاب نه کې ساافې معرووفین په سونهستا کې ن فبا نه بیااتو سره کوه پهنوله دا الله نه ان الله بشکله تله بخونې او همکون کې درې مق قانون ذکر کای مومنانوتا اے مومنانو دوستی مکوئی سورۃ اخیر دا کی. اول سرا موافق کای اول کیو می مومنانو دوستی مکوئی اخر کی بیا مومنانو کافیرو سر دوستی مکوئی اے ایمان والو لا تتولوا قوما دوستی مکوئی لا قوم سره رضی الله العلیم چې غضب دا الله نه پاغی دا الله دا غضب دلان دی راغلنی انتا سره دوستی مکوئی غریب العالم چې غضب د الله دې پای قد یسو من الاخره دیو نامی له اخرت نا کما ایسل کفار مین اصحاب القبور کما ایسل کفار مشرکین معنا کین کما ایسل کفار لکنا نامی من اصحاب القبور من فیذ اصحاب القبور د فیذ قبرونو اعلی کافر دا قبرونو اولا پیز نمانی آلی شیر کوی منگ دا قبرونو پیز منو تبرکات منو ذکر چیز دا قبرونو پیز تبرک نمانی اللہ دا کافر دی اواری خدا مانا البلاغ المبین که شاوی رحمت اللہ علی دو سوا اتش پہ تم صفحہ کی نقل کردی چیز دا دا قرآن تحریف دی دا باندې سابونه نقللا نه دین دی ما باندې دا مشرکان د خپل شرک د خول د پاره دا مانی یاد کړلا دا باندې نه دا باندې غلطه لکه چې نامې نه کافر د پیز د کورنو والا چې موزا پکې پیس حذف شي نو سیمانا یو دادا چې موزا پکې با باس حذف کو باس معنا پیدا کو یسو من الاخرہ دیو نامی ذخرتنا دی ژوند اخرتنا کما یسو لک څنګه چې نامی دی کافر من باسی اصحاب القبور د پورته کېد قبرن والا څنګه چې نامی دی شهید کافر دی ژوند او واپس راتلو د قبرن والا کافر د قبرن والا واپس راتل نه دا بیا دنیا ته نرادي دا بیا لانه پرته کوي لکه چې نامې له کافر مين باسي القبور د پورته کولو او قبرونو والا کافر د قبرونو والا د پورته کولو نه منکري دي هغه قبرونو نه پورته کوي نه چې باز بعد الموت منج نه کافر دي دا شان جوړ د اخرت د جن نامید نامې دي د یو د اخرت د ثوابو نه سړي نامې لري کما لکا کافر من اخر من د بدلو د اخرت نه د ثوابو نه د اخرت نه کما يسل كفار لك جنامې شيری کافر من باسي اصحاب القبور د پورت کول د قبرون والا کافير د قبرون والا د پورت کول نامې دي دی. زه معنا دادا یاسو دیو نامې لري د ثواب د آخرت نه کما یاسو لکه چې نامې لري کافران من اصحاب القبور د ثواب نه هغه کافرونه چې په قبرونو کې کافر د قبرونو واره ثواب نه من اصحاب القبور دا بیان ده کما یسل کفار لکه چې نامې لري کافر د ثواب نه کم کافر من اصحاب القبور چه قبرونو کېني کم کافر چې قبرونو کېني عقيده صاحبنا سدي نامې دي دی. دغه شان دې د ثواب د اخرت نه امې دي نه قوم سر دوستي مکوې لا عادتوا له قومانو په دې دا العالم قدیسو من الاخرته د ثواب د اخرت نه څنګه امې دي کما يسل كفار لکه چې نامې دي کافر د ثوابونو کم کافر مین اصحاب القبور چې قبرونو والدين قبرونو کې چې کوم کافر برات دي اغي صابون نه مني دغه شان ديوم صابون نه مني او من شو د ما قبل د پاره کما یسل کفار لکه چې ناو میجی کافر من با سي القبور د پورته کولو قبرونو والا اغي د قبرونو والا پورته وای